Zilele trecute, filiala serviciilor de securitate din Federația Rusă, numită SIS-ul l-a expulzat de pe teritoriul Republicii pe președintele platformei unioniste Acțiunea 2012, George Simion, numai din motiv că este unionist. Va îndrăzni oare SIS-ul? să ne expulzeze pe noi toți cei care suntem unioniști din Republica Moldova pe dumneavoastră cei care ați venit mulți în această piață v-a Sisul, să-l expulzeze din sufletele noastre pe unionistul Mihai Eminescu care a spus suntem români și punctum pe Vasile cu Hora Unirii pe Aleco Ruso cu deșteptarea României pe Grigori Vieru pe Eugen Coșeriu. Pe Leonida Lari, pe Gheorghe Gimpu, toți martirii noștri vor putea fi ex exilați din această țară. Eu propun astăzi următorul lucru. Să cerem demisie neîntârziată a directorului SIS-ului, a ministrului interne și a directorului departamentului pentru migrațiuni și să anuleze această decizie aberantă de a-l expulza pe George Simeon de Republica Moldova și să le spunem celor de la SIS de ce nu l-a pe Dodon care vrea integrarea Republicii Moldova în Federația Rusă de ce nu-l expulzați pe Ilan Șor hoțul de miliarde într-o pușcărie de ce nu-l expulzați expulzați în altă pușcărie pe usatei, pe Platon și pe alți hoți eu aș vrea în mod special să vă atenționez de la acest microfon pe politicianul diletant Marian Lupu că nu românii sunt pericolul statalității noastre ci hoții de miliarde Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! inclusiv Hoții din partidul lui, aceștia ar trebui, și sunt pericolul statului independent Republica Moldova, și nu noi cu dumneavoastră. Majoritatea statelor europene și-au adunat pământurile la un loc în secolul XIX. Și numai poporul român a putut face acest lucru din cauza vecinilor noștri culpati, care au rupt bucăți din țara noastră. Poporul nostru, la ora actuală, este cel mai bogat în risipă din lume. Numai noi avem trei Moldove, cea de din Coloșia Moldovă, două Bucovine, două Maramureșuri, două Banaturi, două Dobroși, trei Timocuri. Și Dumnezeu în hărțile noastre nu are neamul nostru împărțit în atâtea state. Noi în hărțile lui Dumnezeu suntem un singur popor. De aceea ne dorim împreună să fim împreună cu Marele popor român care a rămas dincolo de frontieră! Unire! Unire! Unire! Unire! Unire! Unire! Unire! Unire! Actul a fost condamnat de toate statele lumii, dar consecințele lui au rămas Valabile numai în privința noastră. Cea mai rușinoasă graniță din Europa este cea care trece între români și români. O rușine pentru Uniunea Europeană care a fixat granița în inima noastră, în mijlocul limbii române. Săptămâna trecută a fost un pot de reviste în România și le-am spus marilor intelectuali români să creiem România Marea Culturii care depinde de noi. Acolo era un senator din București și un deputat din Chișinău Și mi-au spus, unirea? Nu se poate De ce? Am întrebat Pentru că consecinț... conjunctura politică nu este favorabilă Și atunci acest lucru mi-a amintit de o întâmplare pe care o povestea Nicolae Sulac Acela a spus următorul lucru, în povestea S-a dus la un șef și acela trebuie să-i rezolvă o problemă Și a spus, ajută-mă tovară și ministru, nu pot te rog, tovarășe ministru, nu pot. Fi om, tovarășe ministru, nu pot. Când politicienii noștri vor fi și ei oameni și vor dori cei ce dorim noi, din păcate, politicienii au alte interese. Interese personale, de grup, de partid, de mafia lor. De aceea eu zic, unirea să o facem noi, fără ei. Și atunci. Să-i punem pe politicieni în fața unui fapt împlinit. Să le spunem noi am făcut unirea, dar voi cum vreți. Dacă nu vă convine căutați-vă alte țară. Forul <fie> Democrat al românilor din Republica Moldova a propus proiectul de reunificare a țării. El are două subiecte. Primul, trebuie să întrunească două condiții. Primul, Asumarea naționalității române de către toți basarabenii și, doi, acordarea cetățeniei române tuturor basarabenilor. Și, în acest sens, va putea fi aplicabil pentru noi scenariul unirii celor două germanii. vom putea uni dacă le vom spune europenilor că vrea să se unească națiunea moldovenească cu națiunea română trebuie să spunem se unește o aștiei de popor român cu întregul popor român de unde am fost rupt în urma pactului dintre Hitler și Stalin și atunci se va face și nouă dreptate acum mi se explică și la București și la Chișinău că România are alt statut e membra Uniunii Europene dar am avut o discuție cu Romano Pro, în anul 2010, comisarul Uniunii Europene, și el a spus, șansele de unire, de uh, revenire în Uniunea Europeană, de aderare a Republicii Moldova Uniunea Europeană, sunt egale cu cele ale Tanzaniei. Adică niciuna. Și atunci, unica șansă noastră de a veni Uniunea Europeană, este unirea cu țara. Precedente există, cele două germanii, când s-a unit Redege cu RFG, RFG era membra Uniunii Europene și Redege nu. Și a fost acceptată. În 1957, Franța a intrat în Uniunea Europeană cu Algeria, stat african. Tot atunci, Olanda a intrat cu antilele olandezii din Marea Caraibilor, de pe continentul american. Noi suntem cu România pe același continent. Să explicăm Europei că noi ne vrem acasă. Nu se unez două țări străine cum este Cehia și Slovacia, sau Irak și Kuwait Se unesc două țări românești. Este unica noastră șansă și trebuie să revenim acasă cu demnitate. În București a apărut într-o revistă un articol de o pagină unde era scris Unirea Basarabiei cu România va ruina țara. Din păcate, unii dintre politicienii români au răspuns negativ la unirea noastră. Au căzut în această cursă. Dar eu am scris într-un articol și spuneam, noi ne asumăm toate cheltuielile legate de unire, legate de unificarea sistemelor energetice, de sănătate, de drumuri și așa mai departe. Este salariale, de pensii, este datoria noastră. Nu mai scoateți granița noastră de pe prut. În alt presfințitul Nestor Vornicescu, Metropolitul Olteniei, Basaraben de la Lozov a spus la un congres a refugiaților români, următoarea frază. Nu ne merge bine în ambele țări pentru că n-am făcut unirea. De ce? Pentru că și Dumnezeu spune în Psalmul 132, când frații se unesc și Dumnezeu se bucură, de ce îl supărăm pe Dumnezeu la nesfârșit? Să-i facem o bucurie celui de sus, să fim împreună! La mormântarea lui Antoine Crican, membru al sfatului țării, aici la Chișinău, un deputat agranian m-a întrebat, între altele, cum se face că a fost prin pușcării toată viața, a trăit în necaz, în exil și a trăit tocmai 100 de ani. Și eu răspuns, unioniștii de regulă trăiesc mult. Dragi prieteni, dacă vreți să trăiți mult, să fiți unioniști și vom trăi mult. Bravo! Ne putem uni cu țara în măsura în care vom fi uniți între noi, vom fi mulți, iar uniți și mulți vom fi puternici și le vom spune celorlalte de la guvernare să vreți și voi unirea. Și o propunere ar trebui să depolitizăm ideea unirii. Ea să fie îmbrățișată de întreg poporul, de sus și până jos, conducătorii țării noastre, să îmbrățisează această idee. Iar tinerilor le spun să vă înarmați cu următoarea lozincă. Noi nu facem politică, noi vrem unirea cu România. Politica nu ne interesează. Și atunci vom câștiga cu toții. Să ne ajute Dumnezeu să fim împreună cu țara, să fim noi înșine. Numai împreună cu țara vom putea intra și în Europa. Așa să ne ajute Dumnezeu.